Форми в природата Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 20 февруари 1929 г. в София. Размишление върху светлината Чете се темата Най-малката форма в природата. Когато се говори за малка форма в обикновения живот, имаме предвид капка вода. Обаче със своите микроскопи, учените откриват в една капка вода милиони живи същества. Вие нямате представа за големината на тия същества. Те са толкова малки, че едва се виждат с микроскоп. Като ги наблюдавате, ще видите, че и между тях има същите отношения, каквито и между вишите същества. И те спорят помежду си, който да вземе по-голям дял от нещо. И те се менят, сърдят се един на друг, преследват се и т.н. Ако гледате водните капки с обикновено око, ще кажете, че те представляват свят на спокойствие, на чистота. Микроскопът обаче открива реалността. И тогава ние казваме: Най-малката форма се е проявила при създаването на света, т.е. при изявяване на живот. Най-голямата форма се е проявила при свършване на живот. Аз взимам думата свършване в ограничен смисъл. Следователно. Всяко тяло, което има най-малка форма, се намира далеч от нашето съзнание. Колкото по-голяма е формата, толкова по-близо е до нашето съзнание. Колкото повече се увеличава формата, толкова повече се приближава към нас. Според някои философи, нещата в природата нито се увеличават, нито се намаляват. Ние знаем, че живите неща растат, развиват се и се увеличават. Ако се съгласим с твърденията на философите, ще излезе, че растенето и развитието на делата е привиден, а не действителен процес. Тия философи са прави в едно отношение. А именно, материята и енергията в природата не се увеличават, нито се намаляват, но се видоизменят. За пример, ако налеем вода в едно шише, ние сме преместили тази вода от едно място на друго, но като вода в природата тя нито се е загубила, нито се е увеличила. Когато телата растат и се увеличават по големина и по обем, към тях Наистина се прибавя нещо. Всъщност, това, което се прибавя, е взето от природата. Значи, нещата се вземат от едно място в природата и се турят на друго място. Мнози наказват, че някой човек като, дете, човек като дете бил глуп, но като пораснал, помнял. Това е невъзможно. Какъвто е човек в началото на живота си, такъв остава и до края. Глупавият винаги е глупав, а умният винаги умен. Кой човек е глупав и кой умен? Глупавият никога не работи. Той се труди, мъчи се и се тревожи. Умният Работи и се тревожи. Безпокои се от постъпките на глупавия. Глупавият винаги има господар. Той може да стане слуга на умният, но умният никога. Само умният е господар. Когато глупавият стане слуга на умния, той ще му причини ред пакости. Глупавия слуга коства на господаря си много повече, отколкото работата, която ще му свърши. Днес ще щупи нещо, утре друго и тъй надата. Съвременните хора искат да живеят добре, да бъдат щастливи, но не правят никакви усилия да придобият щастието. Щастлив може да бъде само онзи, който е изправил погрешките си. Не се изправят лесно погрешките. Затова е казано, че Бог е дълго търпелив. Той чака времето, когато хората ще изправят погрешките си и ще поунеят. Докато са здрави, те са недоволни от здравето си, намират, че са здраве само нищо не могат да постигнат. Но като са болни, от болестта си са недоволни. Като дойде зима, недоволни са, че обущата и чорапите им не са дебели и топли. Като дойде лято, недоволни са, че чорапите им са дебели, а обущата тежки. Малко се иска от човека за да стане доволен. Щом има летни и зимни чорапи и обуща, нека задържи летните за лятото, а зимните за зимата. Когато е здрав, да се пази, да не се разболее. Когато е болен да се лекува. Който не се съобразява с времето и не цени това, което му е дадено, той е глупав. Всички хора нямат еднакви разбирания за нещата, нито еднакъв вкус. Това, което за едно го е красиво, за други го е нещо обикновено. Някой вижда най-малките неща, а друг не вижда дори големите. Някой вижда най-малкото петно на дрехата си и бързо да го изчисти. Друг не вижда и големите петна. Ако му кажете да ги изчисти, той намира, че не заслужава да се занимава с дребни неща. Ще кажете, че това зависи от културата на човек. Срещате обаче културен човек, но съзнанието в него не е пробудено. Това показва, че съзнанието на човека има разни фази. Нещата се определят от съзнанието и вътрешното разбиране на човек. Тази е причината, поради която един счита за добро това, което за друг не е добро. Това показва, че понятията за добро, за ученост, за сила – са относителни, а не абсолютни величини. Някой може да брои до милиони и милиарди и е минава за учен. Друг може да брои само до 10 и е минава за глупав за прост човек. Ако накараш учения, който може да брои много, да обясни какво нещо е Вселената, той нищо не може да каже. Ако селената беше образувана от много слънца, би ли могъл този учен да ги обхване всичките в съзнанието си? Може ли той да изчисли каква е тежината на един квадрилион микроскопически прашинки? Ако една прашинка е едва 20 милион на час от грама, колко ще тежи един квадрилион прашинки? Тъй, защото не е достатъчно само да кажете, че някой е добър или красив, но трябва да знаете в какво седи добротата или красотата на този човек. Ще кажете, че очите му са хубави, но са правилен, веждите красиви и тъй нататък. И това не е достатъчно. Всяко нещо трябва да отговаря на една вътрешна мярка. Има една норма, която определя правълността на нещата. Щом отговарят на тази норма, те са красиви. Въпреки това, всяко общество и всеки народ имат свое специфично разбиране за красотата. Ако отидете между черните, ще видите, че те считат за красивонси, който има дебели усни и черно-лъскаво лице. Тънки устни и бяло лице те не харесват. Според тях белите са грозни и за това ги ядат. Тъмнината всякога се стреми да погълне светлината. Това показва, че и двете са живи. Тъмнината намира, че светлината е грозна и се стреми да я погълне. Срещате един престъпник, кои го предавате на властта, защото е извършил престъпление. Той е недоволен от вашата постъпка и намира, че вие нямате право да се месите в неговата работа. Той казва, че държавата само има право да го преследва, но не и вие, които имате грехове като него. За оправдание, вие ще кажете, че държавата изисква съдействието на гражданите си, вследствие на което вие сте длъжни да й помагате. Вие сте прави и докато сте в дадена държава. Излезете ли вън от тази държава, вън от влиянието на нейните закони, вие попадате под друг закон. Ако излезете от държава, в която законите са свободни и влезете в държава с драконовски закони, няма да се чувствате добре. Съвременните хора се оплакват, че не се разбират, че нямат любов помежду си. Защо? Защото идат от различни държави с различен морал, с различни култури. Всеки човек е представител на отделна държава с различни понятия за добро и зло и с различно обхода. Всеки човек носи в себе си специфичен морал. Ако всички хора бяха граждани на една и съща държава, те ще да имат еднакъв морал, еднакви разбирания и нямаше да им се говори за морал, за добро и т.н. Днес чувате да се говори, че трябва да се проповядва на хората да се обърнат към бог Чудно нещо. Ако Бог е направил човека, защо трябва той да се обръща към Него? Когато скулптурът направи една статуя, трябва ли тя да се обръща към него? Статуята трябва да прилича на създателя си и да може да говори. Това се иска от една статуя. Тя говори, когато трябва. Ако не трябва да говори, тя мълчи. Може ли статуята да говори? Може. Статуята говори това, което скулптурът е вложил. Под думата статуя разбирам неорганизирана материя, която принадлежи към особено царство. Тя има живот в себе си и може да говори, когато я накарате. Не само статуят, но всяко нещо може да стане ценно и да проговори. Тебеширът, който нищо не струва, може да стане ценен. Как? Ако някой велик човек, когато обичате, Напише една дума върху тебешира. Тебеширът веднага става ценен за вас. Кое придава цена на този тебешир? Думата, която великият човек е написал. Сам за себе си тебеширът е ценен, защото пише. Като пише, той постепенно се изхъбява. Не само тебеширът, но и човекът се изхъбява. Като се радва и като скърби, човек се изхъбява и то по естествен начин. По какво се различава радостта от скръпта? Радостта в началото, когато иде, носи щастие за човек. В края, когато си отива, тя носи скръп. Скръпта в началото носи скръп а в края радост. Значи, в края радостта се превръща в скръп, а скръпта в радост. Понеже умният човек иска всякога да бъде радостен, затова той трябва едновременно да има и радост, и скръп. Глупавият обаче всякога носи скръп. Едва се зарадва за нещо и веднага изгубва радостта си. Щом ми я изгуби, той започва да скърби. Учен човек е този, който в началото е скръбен. Глупав човек е този, който в края е скръбен. Едни хора носят скръбта, а други радостта. Скръбта и радостта са полюси на живота. Когато изучавате човешката психология, наблюдавате следното. Колкото и каквото благо да се даде на човека, всякога му се вижда малко. Колкото и каквото страдание да му се даде, всякога му се вижда много. За пример, ако ви дадат 20 лева, виждат ви се малко. Ако вие трябва да дадете 20 лева, виждат ви се много. Защо при една и съща величина имате две различни състояния? Ако в дума ви дойде ваш приятел, когато обичате и ви гостува 10 дена, вие ще кажете, че е седял малко време при вас. Ако ви дойде на гости човек, когато не обичате и поседи в дума ви няколко часа, вие ще се отекчите от него. Защо в първия случай сте радостни, а във втория се отекчавате? Този, който считате приятел и му се радвате, е княжески син, който не иска нищо от вас. Той е донесал много блага, тъй, като има и за него, и за вас. Втория гост, на когато не се радвате, е пак княжески син, но е обеднял, нищо не носи. Очаква на вас, вие да му дадете нещо. От този гост всички се оплакват Както е било в турско време. Когато някой турчи не отивал на гости в българска къща, той веднага се е поставил на мястото на господар и започвали да му пекат кокошки или агнета, за да го нагостят. Сегашните хора се нуждаят от будност на съзнанието. За тази цел те трябва да подигнат съзнанието си поне на една степен по-високо, за да могат да превръщат скръпта си в радост, както в математиката превръщат дроби с различни знаменатели към еднакъв знаменател. В един момент господарят може да обикне слугата си и в един момент може да го намрази и изпъди от дома си. Достатъчно е да кажете на един господар, че слугата му е получил наследство от един милион лева, за да измени той отношенията си към него. Веднага господарят се вглежда в положението на слугата си, вижда, че няма обуща дрехи и му купува. И обратно. Ако кажете на господаря, че бащата на неговия слуга е пропаднал и сега търсят сина му, господарят веднага ще го изпъди от къщата си да се освободи от всякаква материална отговорност. Каквито промени стават в отношенията на хората – такива промени стават и в човешкото съзнание. За пример. Някога човек намира, че някоя ня... негова идея е ценна, заслужава да я задържи в себе си, както задържа слугата си, когато е получил наследство от 1 милион лева. Не се минава дълго време, той казва. Нищо не струва тази идея. Защо? Защото вместо да му даде нещо, тя взема от него. Промените, които стават в човешкото съзнание, показват, че човек няма постоянен вътрешен мироглед в себе си. Той няма една постоянна величина в себе си, с която да работи. Докато живее в объркания човешки свят, човек непрестанно ще се лута и един ден ще каже. Теле дойдох! Вол си отивам. Нищо не разбрах от живот. Каквото направих в живота си, все насила го направих. Доброволно нищо не направих. Трябваше да чакам с стендаме да ме мушкат, за да се проявя. Това не се отнася само до вашия личен живот. Такова е състоянието на всички хора. Това, от което те се смущават, е тяхното минало. Миналото върви след човека като сянка. Те не могат лесно да се освободят от него. Да се освободи човек от миналото си. Това подразбира да стане вътрешен преврат в него. Докато не стане този преврат, той ще живее във временни, в прехотни отношения и разбиране. Днес се уважават и почитат, почитат човека докато се надяват, че ще получат нещо от него. Обедят ли се, че нищо няма да получат, те ще го отхвърлят на страна. Докато човек е здрав, всички го използват. Щом се разболее, почват да го пренебрегват. Ако е чиновник, държавата ще му даде няколко месеца отпуск да се лекува. Не оздравее ли, тя ще го уволни. Даже и майката се радва на детето си, докато е здрав Ако се разболя и боледува няколко години, тя казва. По-добре да го прибере Господ, чието да се освободи и ние да се освободим. Които не разбират дълбокия смисъл на живота, обезсърчават се и мислят, че добро не съществува в света. Те казват. В живота може да се обича само богатия, здравия, умния човек. Останалите хора, които не са богати, здрави и учени, ще се изоставя. Едно е вярно. Човек обича това, от което може да вземе нещо. Как ще обичате сухите кости? Как ще обичате пресъхналата чешма? Как ще обичате изгореното дърво? Но като обичате някого, вие трябва да бъдете внимателни. Никога да не докосвате и да отнемате ценното, същественото в него, което той пази като зеницата на окото си. Не разрушавайте и не разваляйте красивото чувство, което човек има в себе си. На същественото, на ценното в човека, което съставя неговия живот, Гледайте по същия начин, както и той гледа. Свещенно пазете в този човек това, което и той пази. Това наричам аз любов. Това наричам обич. Кое е същественото качество на ученика, за което може да бъде обичан? Ще кажете, че за да бъде обичан, ученикът трябва да учи. Не, това е негова длъжност. Кое е същественото качество на учителя, за което трябва да бъде обичан? Ще кажете, че учениците обичат учителя си, защото ги учи. Че учителят учи учениците си. Това е негова длъжност. Учениците обичат учителя си, когато той ги учи да се обичат, свещенно да пазят и зачитат чувствата си. Човек трябва да си изработи правилни отношения към всички разумни същества, които съставляват един общ организъм. Следователно, засегнали се само от на този организъм, целият организъм страда. Ето защо. Ученикът трябва да има отношение не само към няколко души, но и към цялото битие. Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото битие. Като живее добре, неговия живот се отразява и върху цялото битие. Предадели се на човешка любов, ученикът се излага на големи изпитания. Защо? Защото днес ще обича, утре няма да обича. В началото любовта носи радост, а в края скръп. В омразата процесите са обратни. В началото омразата носи скръп, а в края радост. Наистина, когато се освободите от омразата, изпитвате радост. Сега, като говоря върху тия въпроси, мнозина се запитват, реални ли са тия неща или не са? Питам. Как познавате реалността на нещата? Мислите ли, че реалните неща могат да се пипат? Реалността не се пипа, не се чува, нито се помирисва. Реалността издава благоухание, но до сега никой не се е докоснал до нея. Даже умът не се е докоснал до реалността. Няма същество в света, което е могло да се докосне даже до дрехата на реалността. Следствие на което тази дреха остава всякога чиста. Такава е дрехата на природата, такава е дрехата и на човешката душа. Следователно. Всяко нещо, до което човек не може да се докосне, е реалност. Всяко нещо, към което човек не може нито да прибави, нито да отнеме нещо, е реалност. Не само човек, но и целият свят да се събере, никой не може нито да прибави, нито да отнеме нещо от реалността. Тя е съвършена. Нито може да се прибави нещо към нея, нито може да се отнеме нещо от нея. Беседа от учителя държа на предобщи клас на 20 февруари 1929 г. в София.